Dit is weer satra en het is net na 8. Ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsactiviteite te beplan. Dit is een prachtige dag daar buiten en die naweek is nog een baba. So staan op, rol sommerboe oor jou man of vrou en gaan maak koffie en ontbuit en trek daar die dagboek nader so dat jou week en naweeks ontspanningsactiviteite kan beplan. Terwyl jy dit doen, gaan ek jou trakteer met mysiek en ek speel vir jou vir autoerotiek, sy asphyxiation en Bok van Black sy lemoene en Hillary Duff se reach out. We boer op die dorp Sy draak a kort Sy rie heeft Toefiftie op geroeste Voort Sy kind van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens het kon nie geheim Van haar boerderij Krui En ons keer Wijs my jou die Jy het nou ons gevang Ons is nou op jy derdaad betrap Maar kan ons nie maar plan maak Dat ons toch jou limoene zin Iets vir iets Ons sal jy ons peren wees En wees jy ons jou limoene Wees my jou limoene Of jou boerpampoene het vol so graag aan dit voel Of jou kaalgaard perskers Let's go. I'm here to play with fire. Your body's my desire. The time to across the road. Don't explode cuz you a superstar. Get in my supercar. The paparazzi watching us to too bizarre. I know what to give for. But look how good you are. And look how good you look. One touch I'm supercharged. Can't just see how your fitness show fit at the fantasy made we brought the two of us closer now don't you wanna don't you wanna don't you wanna don't you wanna autoerotiekse asphyxiation en Bok van Blerkse limoene en Hilary Duffse reach out en ek is William Minnick met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. So kom ek gaan kyk na die weer, jy moet toch weet of jy binnemeers of buitemeers gaan verkeer en of jy baie kleren of min kleren of dalk net vir na, net radio SA of FM stereo gaan aanhe. Gebruik al dit vir wire.no om die weervoorspelling te doen. Nou, Dit is na my mening die meest akkiraatste forum op hierdie stadium. So kom ons gaan kyk wat sê hulle van die weer. Net so vinnige oorsig in, uh, die, in Kaapstad is die temperatuur 16, 16 en 16, Durban 22, 20 en 24, Johannesburg 27, 27 en 26, Pretoria 30, 29 en 29 en Soweto 28, 29 en 28. Kom ons gaan kyk na die ooskap. Bishu, 18, 19 en 24. Gramstad, 15, 17 en 22. Port Elizabeth, 16, 17 en 20. Queenstown, 21, 20 en 27. En Uitenhaag, 18, 18 en 23. Dan gaan ons na die vrystaat, Bloemfontein. 25, 25 en 26. Bochebello, 24, 25 en 27. Kroonstad, 26, 28 en 30. Virginia, 26, 27 en 29 en welkom, 26, 27 en 28. Gauteng, 28, 28 en 28. Dis by benauw nie. Johannesburg, 27, 27 en 26. Pretoria, 30, 29 en 29. Soweto, 28, 29 en 28. En Tembisa, 29, 28 en 28. Kwaasloonatal, Durban, 22, 20 en 24. Newcastle, 30, 24 en 32. Jo, waarom daar so? Pieter Maritsburg, 24, 18 en 28. Richards Bay 22, 21 en 27, en Vryheid, 29, 16 en 31. Dan gaan ons al in Popoe Louis Trigard, 34, 25 en 32, Mokopan, 32, 31, 32, Palaborwa, 35, 27 en 30, Polokwani, 31, 27 en 30 En warmbad 33, 33 en 33, het klink soos Een baie warm bad, daar Daar gaan ons aan Mampumalanga Betel, 27, 28 En 28 En Balensley, 28, 29 En 29 Middelburg, 29, 28 En 28 Nelspreid, 31, 24 En 31, en Witbank 28, 26 en 8 Dan die Noordkaap Koolsberg, 22, 22 en 24, De Aar 22, 24 en 22, Kimberley 27, 26 en 27 appington 29, 27 en 22 en Warrenton 28, 28 en 29 Noordwestprovincie Brits 32, 31 en 31. Klerksdorp, 30, 32 en 32. Mabatu, 31, 32 en 31. Ook nie, 29, 32 en 32. Potjefstroom, 30, 32 en 32. En Rustenburg, 32, 31 en 31. En aan die laaste van die lundste nie, die Westkap. Kaapstad, 16, 16 en 16 met een paar druppelkies reen maandag. George, 14, 17 en 19. Noorderperel, 19, 21 en 16 moet so meer druppelkies reen. so 3, 4 druppelkies reen daar op maandag. En woester 19, 21 en 17. En dit dan wat die weer aan betref vir die naweek. Kom ons gaan kyk nou, na nou wat in die motorfiets en motorgeesdriftige se wereld aangaan. Ons begin met die Namibia Run, wat gedoen word door die Christian Motorcyclist Association, Midrand Gauteng. En hy het al afgespring op die 13e September en hy hou aan to die 21e September. So 4500 km wat hy gaan ry, en dit gaan een lekker avontuur wees, hulle gaan van Midrand na Kuruman rei, hulle gaan Uppington, Windhoek, Swakopmoend, en dan weer terug Botswana toe rei. So jou paspoort moet op datum wees, as jy dit wil ry. So dat jy jou bestuurderslicensie het, ja, want as hulle veel aftrek en jy het om nie, is dit redelike hoe boete is. So as jy iemand anders so motorfiets rei, Maak ook maar seker, dat daar die persoon bevestig, dat jy met sy motorfiets mag rij, want daar jy gaan oor een paar grensposte, wat hulle dit gaan kyk, en natuurlijk my ook so, dat die licensies kyfie en al daar die goed in orde is. En elke persoon is verantwoordelik vir sy eie petrol, verblijf en kos. Maar het klink vir my na, baie lekker toer daar so, vanaf die midrand, dier Botswana, na Suidwest, of Namibie, en dan weer terug. Dan die Ghost Riders Motorfiets Club, se Birthday Bash. Plek is daar die Spiders Web in Eitenhag. Dit vind plaas by 15 september. Kost is 60 rand per persoon en het sluit een metaal badge in. So kom ons geniet die lekker dag, haas prijse te wen, kost al en nog vele meer. Dan die No Rules Beer Fest. Vind plaas by Rose to Lee Brakpan die 15 september en die kost is, is 60 rand per persoon, en sluit die materiaal of metaal badge in. So, uh, vir elke persoon wat ingang daar so, kry je bier, hulle sê, dat lekker muziek by her by, en dan is daar ook een 5000 randse priistrekking. Dan die Grand Walkable Stofskop, het vind by die Walkable Skougel plaas in Johannesburg, en is die 15 september en dis heel dag aan die gang. Dit die derde stofskop by Walkerville, Flat Track, en dit is een lekker dag vir die hele familie, kinders 12 jaar, is 20 rand en onder 12 is gratis. Nou elke motorfietsrijer sal automaties ingeskry wees vir die priistrekking, en uh, dit is Kroeg en uh, Mark en Stalekies, en die stofskop sal om 1 uur die middag begin. So beterf jouself jou gezin en geniet die dag haar by die Grand Walkerville stofskop dan die Dust Riders spoedtoets. Plek het GPS koordinate 24 km uit Wesselbron op die Makwasie pad. Dit vind van plaas die 15e van 9 uur tot 4 uur en die sondag die 16e van 9 tot 3 die middag. So jy kan lekker jou spoeddaan gaan toets, en dit sê as koeldrank cool en kos en alles beskikbaar, net geen drank nie, want mens kan nie daar een spoedtoets gaan doen en dan moet drank in jou lyf nie, want dan gaan jy maar een ongeluk maak. Dan die Widow's Sons, dagjool, vind plaas by die Masonic Center, Lapa in Bloemfontein, die 15e September, vanaf 12 uur die middag, tot en met 5 uur. So is een lekker jool, die kostes daar is gratis, daar is een kontantkroeg in kost, en dit is die derde jaarlikse dagjool wat hulle het. Dan die Bikers Blood Run, weer een baie goeie ding om te gaan deelneem, en te gaan doen om 'n bykie bloed te skenk, as by die Oost-London Ski Boat Club, die 15 september om 1 uur. Kost is 50 rand, en sluit die badge in. So jy gaan skenk haar so, jou 500 mil bloed, en uh, dan is daar kroeg specials, na die tyd kost te koek, vir die klap, waar die meeste bloed skenk. So, en daar is ook lekker muziek, so is een baie baie goeie doel daar, en dat my terugdenk aan so hele klompie jare terug, het hulle hier in die kaap ook so'n bloedding gehad en dan het hulle gesê vir elke 500 mol bloed wat jy skenk, kan jy 500 mol bier kry en ek en my broere daar op die tafel gaan leen ons het ons arms uit gaan vir hulle gesê, tap leeg. So, die Final View South Africa, Ermelo chapter, nou dit het vind by die Final View Clubhouse in Johannesburg en het was van die 15e September, vandag vanaf 2 hier die middag. So as lekker braai faciliteite en muziek, en so voorts. Dan die Ghost Riders Day Joel, by Goodwood Rugby Club in Kaapstad, is gedag die 15e vanaf 2 uur die middag, en is 60 rand per persoon. So dis a dag Joel wat jy nie kan mis nie, hulle sê daar is sop dat entertainment, en uh, dis asom ro, awesome rovende prijse, tot die ware van 70.000 rand om te wen. So hulle sê, if you snooze, you lose, so moenie, Dat, dit, dat jy nie daar uitkom nie, dit is by die Goodwood Rugby Club in Kaapstad, die Ghost Riders, Dijjol. Dan Party with the Geckos, vind plaas by Batswood, Bais Hall, joh, dat is een mondvol, Lansdown, Kaapstad, vind ook vir dag plaas, half vijftie middag, veertig rand per persoon, en dit gaan een lekke partijkie wees daar. En dit is een fondsinsamling vir die kids van die by Genadendal. vir die kids van by Genadendal. Dan die 40's Motorcycle Annual Bible Run. is by Holeshot Motorcycles, Kaisera in Pretoria West. En dit is 16 september vanmorgen op zondag plaas. So Pastor Paul Wright sal die dienstlewer daar. Een Bible of Donatie is welkom. En daar sal badges die in 30 grand te koop wees. Dan die No Rules Bible Bride. Dis by Zachars Pub, Grill in Brits. 16 September vanaf 9 uur die ochend tot 5 uur middag. Kostes is, is 100 rand per persoon. So as gaan een lekker dag wees, 100 rand sluit een badge in. Dit sluit ook pap, saus en een braai in. So gaan keier lekker saam daar, die kerkdienst is om 10 uur. So alle boogenoemde prep om bybels aan te koop vir achtergeblewe kinders. En dan morgen ook die 911 ride against far murders. Hulle spring weg by die N1 stad in Goodwood om 9 hier en eindig by Eagle Fly in Stellenbosch. Daar is een vastgestelde route wat hulle gaan rijden, die route is ongetreind so 120 kilometers lang. En dan by die uitpunt gaan jy vir 90 rand vir jou een bulde burger koop. So jy kan vir jou daar een burger gaan bouw, maar hulle sê, Voor die tyd, wanneer jy begin by in een stad, moet jy die getalle aanduie hoeveel van jylle gaan burgers soek, so dat hulle so lang kan begin om die patties gebraai te kry en gaar te kry, so die manne na die 120 km honger is, hulle daar lekker hulle burgers kan gaan bou en kan gaan eet. En dan, so ek sê, die rit is dan ook teen plaas plaasaanvalle hier in die weeskaap. So, sjoe, dit is een besige motorfietsnawek en dit is weer tyd vir een musiekbreek. Ek speel vir jou vir Inexces met New Sensation, 2 Chainz en Wiz Khalifa met We Own It en Ed Sheerene met Shape of You.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 And we got it cooking like a one-eyed stove You can catch me kissing my girl with both-eyed clothes bro. Perfecting my passion, thanks for asking Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we about cash I see some people ahead that we gonna pass yeah. I never fear that will tell you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 Watch me Set the table doing shots, tricking fast and then we talk slow and come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it chance now my hand, stop it, the man on the jukebox And then we start to dance and now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me coming on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab all my waist and put that body on me Mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling into I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bed bedsheets smell like you Every day discovering something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 Come on be my baby come on Come on be my baby come on Come on be my baby come on. Come on be my baby come on be my baby come on be my baby come on, come on, baby, come on. Pull like a magnet oh, on my heart is all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 Dit was InX6 met Sneeuw Sensation en Two Chains in whiskalifa met We Own It en Ed Sheeran met Shape of You. En ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweeks onspanningsaktiviteite te beplan. Dit is die beurt van die sportgeestdriftigers om nader te skyf. En ons kyk sommer na bergfietsritte by Sondela Cycle Derby Mountain Bike 2018. Dit is by Sondela Natuurus en Vaat en Spa by Limpopo. 16 September, dit vanmorgen plaas, en dis kostes is vir die Fast and Furious 1, dis die 25 km is 150 rand, en as familie, die 25 km is ook 150 rand. By elke deemmer deel nie wat ry het gratis vermaak in die Sondela Resort. So geniet, dis like so 'n so hele geleentheid daar van familie, of as jy wil vinnig en alleen rai. En dan vir rugbygeesdriftigers, Karikap, Vandaag 15 september om 3 middag speel die Lions tegen WP in die Emirates Airline Park. En om 17.15 is die Griekwas tegen die Cheetahs by die tafel Lager Park. En dan natuurlijk ook die internationale rugby. Veroogend om 9.30 speel die springbokke tegen die All Blacks. En uh, ons hoop hulle vaar beter as wat hulle verlede keer Gevaar het, of dat hulle laasweek gevaar het So, kom ons gaan ondersteen die bokke daar Ons het amal voor ons TV's En ons gaan ondersteen Nulle in skree en braai en gaan te kere Want het is Een springbok all black game En ons weet soms die springbokke gaan voor die all blacks wees Hoe rugby gespeel moet word Na die Wildcowsan Bettenball golf tournament is nog steeds aan die gang Tot en met die 25ste november Dis 300 rand per persoon En dit sluit jou stokke in soos hy hier lekker dag haas so op die golfbaan en die mens weet nooit, jy wendalk aan die einde die hele toernooi. En dan gaan ons ook soos oor die meer gekunstelde gedeelte van die dag, waar uh, pa nou vir ma en die kinders ordentlik kan uitvat en waar uh, jy nou daar die grootpunte by vrouwlief kan verdien. Want jy weet moes, as jy nou vanmardag wil, of vanochtend nou rustig, die springbok het in die All Blacks wil kyk, sonder dat vrouw lief vir jou pla, dan gaan jy vir haar iets moet beloofen. So jy sal haar moet uitvat vanavond, of morgen, of iwers in die week, so dat sy jou net gaan uitloos, dat jy jou rugby kan kyk. En sy nie gaan klaar, dat jy die gras moet gaan snui, of een of ander iets anders moet gaan doen nie. dan nou kom ons kyk, waar naartoe kan jy vir haar vat, of waarmee kan jy vir haar beloofen, so dat sy jou bykie gaan uitloos om jou rugby te kyk. Ons kyk by die Sun International Hotel, die plek is daar die Jackson Hall, en is woensdag, vrydag en satra, en die tyd is 9 in die aand. Kost is, is, gratis. So jy kan lekker aan gaan luisteren, na gewoonlik is het jazz muziek wat hulle speel, maar daar is ook andere, ander genres wat hulle daar so aanraak. Dan Tap Dogs, dit is by die Theatro at Monte Cassino in Gauteng, van die 14e tot die 16e september 2018. Die kostes is daar 120 rand per persproon, en jy moet by Compute bespreek. So hulle kom van Australië af, en hulle is een groot sukses. die Dansgroep het al in 330 stede gespeel, en hulle is nou uiteindelik hier in Zuid-Afrika. Dan François van Kouk en Vrienden, Die plek is die Sun Arena by Times Square in Gauteng en dit vind vind dagplaas. Kost is 225 tot 275 rand per kaarkie en jy bespreek ook by Computeaker. Nou is Ken Ammel van François Wendkouk en hy is uh, legendarise man wat gespeel het in groepes soos Vokhof politiekar en wat toe later op sy eie gegaan het. So gaan hy geniet een geheelike aandaan met François Wendkouk en vriende. Dan Excess Week 2018, dit is My Nature, My Heritage, hierdie is ook een baie, baie goeie ding om te gaan, kyk na, is die Kaapse natuur is trots om aan te kondig dat toegang tot die Kaapse natuurreservate gratis sal wees van die 17e tot die 24e September, omdat erfenisdag is die maand. En die van jylle wat nie weet die 4.2. september is erfenisdag, maar is ook soe halve nieamtelike braaidag. Want dit is ons Suid-Afrikanerse erfenis, is om te kan braai. So gaan geniet ons mooi parke en wit wildreservate wat ons gekry het. Gaan en gaan bezoek het en bekijk die plantengroei en die natuurlewe wat daar is. Want dit is nie al dag wat hulle vir ons toelaat om gratis hierdie parke te bezoek nie. En is definitief gelief die moeite werd. Nou is tyd vir een vinnige muziekbreek en ek speel vir jou vir Karleen van Jaarsveld se hande. Die in die donker nacht Daar waar die stilte vir ons al twee wacht. Waar jy ontskuldig en so veilig, jou hart vir my verduidelik, dis waar ek vir jou saan wacht. Ek wil jou handen voel, jy weet my life is net vir jou bedoel. Dis meer as woorde wat ek vraag, soos jou hart met myne praat, dis intiem. Dit was Karleen van Jaarsveld met hande en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Nou kom ons gaan kyk na wat speel in die flieks hier die week en wat is niet in mooi en alles. Eerst is Hotel Transylvania 2 as oor aksie animatie komediefamiliefliek om te gaan kyk maar ons weet, dit is nie net die kinders wat gaan hou van Hotel Transylvania 2 nie, die grootmense gaan ook van om hou. Ek self is een persoon wat baie hou van hierdie animasiefliks. Dan The Meg, wat uit is, dit is massiewe massieve Jaws type fliek. The Meg met Jason Statham wat daar in speel, en hulle sê dit is een horror actie en een avontuur, en die oude daar is 16. Dan een wat ek ook sal gaan kyk, Is Predator uh, The Hunt Has Evolved Dis ook so 'n sci-fi actie Fliek en die wat die Predator Reeks ken weet waarvoor hulle Hulle self gaan inlaat Met daar die fliek So is gaan interessant wees om te kyk Wat kan die Predator nog doen wat ons Nog nie gesien het oor die jare Met die reeks wat gegaan het nie Dan Suid-Afrikaanse fliek Wat uh, ek graag self sal wil gaan Sien, The Rekkie Uh, dit is so'n oorlog, aksie, drama, waar oor het gaan, is van een rekkie soldaat, in die ouwe SA Weermacht, en hy laat een swanger, hoogswanger vrou achter, en hy moet gaan op een van hierdie missions, en daar word hy verkeerlik as dood verklaar sy vroukie, leen treer aan die kant, en sy ouwers treer aan die kant, oor sy dood, en hy moet, achter die, die vijandige lijn moet hy terugkom in Suid-Afrika in en dan wat hy als wedervaar en natuurlijk weet die mens die regering gaan jou nie help nie hulle gaan voorbij en om niks, niks help nie so hy moet alleen door die wildernis baklui om te oorleef en terug te kom na sy familie en dan een simpel vijver no guys allowed dit is ook van vriendin wat wegraak en dan haar ander vriendin wat vir haar moet gaan soek. Dit is so'n mystery riller. Die ouderdomsbeperking daar is ook 16. En dan Stroomop speel ook nog. Dit is ook so'n aksiedrama van klomp uh, klomvrouwelike vriendinne, wat op die oranje rivier gaan vaar, en dan val hulle boot om, en hulle toergids, die sneeuwel daar in die water. En dan moet hierdie vrouwens oor die weg kom met mekaar, om die wildernis te oorleef. En dis ook een Zuid-Afrikaanse vliek. En like met die Zuid-Afrikaanse filmmakers, die het nou weer uit die kasse geklim, want hier is nog een vliek van een Zuid-Afrikaanse filmmaker Ellen, de Ellen Pakies story. As allemaal weet, so een paar jaar gelede was Ellen Pakies, is in die hof gestaan oor sy haar tikop sien doodgemaak het, oor sy nie meer verder kon anhou leef met sy gesteel en als wat hy in die huis aangevang het nie, en toe het sy haar tik op sien, maar doodgemaak, en sy het in die hof gestaan, en die moordklachte in die gezicht gestaar, en sy is op die ouwende van die dag, vry gespreek aan hierdie moord, denk ek, as ek recht kan onthou, maar daar die Ellen Pakkie story, dit is een baie interessante film, om ook te gaan kyk, so die van ons wat nie weet nie, een goeie blik kan kry wat werkelijk, in die wereld aangaan wanneer wandert, kom met verslawing en wat gebeur met huisgesinne en mense waar daar in verslaafde in die huis is, so ook een baie goeie film om te gaan kyk daar so, en een wat die mens miskien vir vrouwlief naartoe kan saamvat, vrouwens hou ons van hierdie ware levensdramas. Nou op daarie nood het ek aan die einde gekom van die program en die lekker saamkeier, julle moet veilig bly, En dan sien ons mekaar weer woensdag aand om 6 met Crime Time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee, en dan weer volgende saatracht tussen 8 en 9, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteite te beplan. So tot ziens, tot de volgende keer, en ek gaan vir jou uitspeel met Theesto se Adagio for Strings.